Rugăciune, autor Vasile Cârlova. Ființă înaltă, lungă vedere, izvor puternic de mângâiere, pavăză sfântă ăstui pământ. Dă ascultare, nu-ți fie silă, unii glas jalnic ce cere milă, ce a se plânge are cuvânt. Nu se cuvine a se răpune în vânt ca fumul o rugăciune cu plâns făcută lângă altar, unde nădejde are oricine să dobândească cerând vreun bine sau lui să încete vreun ce amar, unde tot omul, când îți vorbește, vorbe în taină, smerit privește a ta ființă de față stând. Unde tu însuți simți datorie Să arăți oricărui spre bucurie Că vrei fierbinte să ajuți oricând. Ata putere nemărginită În veci urmează a fi pornită Spre ușurință și spre folos. Nici să nu lase pata zidire, Tristă să zacă în asuprire, Să nu te simță Jos. Nu cer prisoase sau nălucire, voiesc dreptate, cer mântuire patrii mele, jalnic pământ. Vai, ale cării necazuri multe, ce suflet poate să le asculte și să nu plângă, dând crezământ. La iată, întoarce, de vezi cum geme cum a se plânge însuți se teme, privind că este tuturor joc, unde dreptatea câtare nare, n-are, nici asupritul face strigare că cel în vină cade pe loc. Destule veacuri, de când o soartă nemilostivă mereu ne poartă spre o sândire, cum e mai rău, Destule veacuri de când suspină Mâhnirii gerfă, fără lumină, Încât nu vede nici cerul tău. Vântul îi suflă tot neplăcere, nori îi plouă nemângâiere, De flor nu gustă plăcut miros, A primăverii dulce ivire, Pentru ea n-are veselire, Ei nu răvarsă nimic frumos. Din ale tale bunătăți, fapte spre fericire tuturor date, ea nu mai parte, nare are deloc. Ea nu mai răvna unui părinte puternic, foarte, deloc nu simte, ca să-i aducă dulce noroc. Nu cumva soare că merit nare să ne numească nație mare să guste dreptul cu când în tot chipul spre fală poate, Neprețuite daruri să arate Cu care lumii să dea folos? Cu dreptul este, înaltă ființă, A fi în astă grea neputință. Acum să ajungă așa de prost Fica acelor ce, cât se poate, Cu strălucire urmând în toate, Stăpunitorii lumii au fost. Cu ce dreptate pradă să fie Să tot încerce sfântă urgie Când împotriva ți ea n-a urmat? Cu ce dreptate străinii calcă Dreptul asupra Când rău să facă, ea lor vreodată N-a cugetat? De e greșit, ție, părinte, Milostivire în sfârșit simte, Te rog, înceată biciul de foc, iar dacă soarta de răutate o asuprește, pe nedreptate, fără de vină a fi deloc. Cum poți să suferi cu mulțumire, nevinovate în asuprire, să aridice glas în zadar, când împotriva voinții tale nimic nu poate ca să te înșale, nici să urmeze un pas măcar? A ta vedere zărește toate muna ta iarăși îndată poate Să zătignească răul din drum Și cu adâncă înțelepciune să împrăștieze lumii tot bune Spre mângâiere a fi oricum. Deci cu dreptate înaltă putere Dă ascultare unui ce cere Patriii sale bine, folos. Cunoaște-i dreptul uitat de tine Și de aceea Călcat de oricine ce-i se cade dai cu prisos Apleacă mâna de o ardică și îndată fă o mare din mică Să lase nume nemuritor Și norii cinstii mult să se înalze Pe calea vieții în veci să calce De strălucire având izvor Trimite-i încă plăcută rază Negură tristă să nu mai vază, Arată-i cerul tot cu senin. Și patriotul să aibă fală, Aș pune vița națională La întrebarea unui străin. Câte acum sufere rele, Ca vântul praful în laturi dăle, Să nu mai vază nici urma lor Și neștiută, să nu mai zacă, ci împotrivă zgomot să facă în toată lumea răsunător. Dar ia cu lacrimi la ta ființă, în veci închine recunoștință, Să glăsuiască numele tău, urmând în tocmai voinții tale, Cerând și râvna inimii sale, ai fi spre pază la orice rău. Dar ce să fie acea lumină, Ce sus se vede de focuri plină Și, din preună, un scomotlin? Nu crezi să fie semn de furtună, Când deloc vântul nori nu adună, Când peste toate privesc senin. Nu cumva, soare, veste să fie Patriei mele spre bucurie, Că rugăciunea ce a făcut de către sfântul se îmbrățișează Și că prin focuri încredințează A ei lucrare nu dupe mult? Adevăr este acea lumină Vestește soartă de raze plină Ce se gătește ăstui pământ Ce din poruncă supusă vine Patriei mele în veci să închine A ei credință cu jurământ. Lectura Maya Martin